Була вже північ. Вона взяла його на руки. Вимкнула сигналізацію і тихенько відчинила двері. І зойкнула. За відчиненими дверима навпроти неї стояв Госкінс. З ним було ще двоє, і він дивився на неї не менш вражено, ніж вона сама. Міс Фелоуз через якусь мить отямилася і спробувала прослизнути повз нього. Та навіть секундної затримки було йому досить. Він брутально схопив її і жбурнув назад, просто на комбіновану шафу. Махнув своїм супутникам, щоб заходили, і став навпроти неї, заступаючи собою двері. Такого я не сподівався. Ви зовсім з глузду з'їхали. Їй вдалося так наставити плече, що воно, а не тім, вдарилося об шафу. Яка біда в тому, доктор Госкінз, Благально почала вона, що я візьму дитину. Ви ж не можете ставити витрату енергії понад людське життя. Госкінс вихопив дитину з її рук. Витрата енергії в таких розмірах означатиме мільйони доларів, втрачених з кишень акціонерів. Це означатиме жахливий регрес для Стасіс Інкорпорейтед. Це означатиме скандальну сенсацію про сентиментальну нянечку, яка все руйнує заради мавпича. «Мавпича!» – в безсилому шаленстві вигукнула міс Фелоуз. «Так його звуть журналісти», – пояснив Госкінз. З'явився один із супутників Госкінза і заходився просилювати нейлонову линву крізь вушка на горішній частині стіни. Міс Фелоуз пригадала линву, за яку смикнув Госкінз перед кімнатою, де так давно колись лежав зразок мінералу професора Адемевського. «Ні!» вирескнула вона. Але Госкінс опустив Тіммі на підлогу і лагідно зняв з нього пальтечко. «Почекай тут, Тіммі. Нічого з тобою не станеться. Ми лише на хвилину вийдемо звідси, добре?» Тіммі, зблідлий і мовчазний, лише кивнув головою. Госкінс, підштовхуючи міс Фелоус перед собою, вивів її з лялькового будиночка. Якийсь час, Міс Фелоус була неспроможна чинити опір, ніби крізь каламуть зауважила вона ручну тягу, припасовану зовні лялькового будиночка. «Даруйте, міс Фелоус, мені слід було вберегти вас від цього, тож це мало відбутися вночі, щоб ви довідалися, коли буде вже по всьому». «А все через те, що зробили боляче вашому синові», – втомлено прошепотіла вона через те, що він шалено цькував ту бідулашну дитину і довів її до бійки. Ні, повірте мені, я розумію сьогоднішній інцидент і знаю, що винен, Джері. Але та історія вже просочилася назовні. Ще б пак, така урочистість, кругом представники преси? Я не можу дозволити пліток про недбальство та про диких неандертальців, щоб ложкою дьогтю було перекреслено успіх проєкту середньовіччя. Так чи інакше Тіммі незабаром мав піти. Так само він може піти і тепер, щоб залишити любителям сенсацій якнайменше зачіпок для розпотякування. Це ж не те саме, що перемістити мінерал. Ви збираєтесь вбити людину. Не вбити. На цьому ніхто не зіграє. Просто неандертальський хлопець повертається в неандертальський світ. Він перестане бути в'язним і чужинцем. Він знайде свою долю у вільному житті. Яку долю? Йому лише сім років. Він звик, щоб про нього піклувалися, щоб його одягали, годували й боронили. Він буде самотнім. Його племені там, де воно було чотири роки тому, може не виявитися? А коли б він не знайшов плем'я, то його не впізнають? Йому доведеться самому дбати про себе. Звідки він знатиме як? Госкінс у безнадії похитав головою. Господи, міс фелоуз, ви гадаєте, що ми про це не думали? Ви гадаєте, ми перенесли б у сучасність дитину, якби це не було нашою першою вдалою фіксацією людини або людиноподібної істоти, і не наважились би відмовитися від неї та знайти щось натомість? Як ви вважаєте, чому ми так довго тримали Тіммі, як не через нашу нехідь відпровадити дитину назад у минуле? Просто в голосі його лунала розпачлива рішучість. Ми не можемо зволікати. Тіммі став на заваді розвиткові. Тіммі – джерело можливої негативної реклами, а ми на порозі великих звершень. І вибачте, міс Фелоуз, але ми не можемо дозволити Тіммі стояти нам на заваді. Не можемо. Дуже мені шкода, міс Фелоуз. Добре, пригнічено мовила міс Фелоуз. Дозвольте мені попрощатися. Дайте мені п'ять хвилин на прощання. Вділіть мені цю крихту. Госкінс завагався. Йдіть.